Karibu ndani ya Easta Online TV. kukufahamisha na kujuza historia mbalimbali mbali za makabila yanayopatikana hapa nchini Tanzania, lakini pia kujuza historia Za masaa bongo pamoja na wanasiasa wanaopatikana hapa nchini Tanzania lakini pia na hifadhi za taifa siyo hapa nchini Tanzania. Ambapo leo tunazungumzia hifadhi ya taifa, hifadhi maarufu nchini Tanzania yenye maajabu tunazungumzia hifadhi ya Ngorongoro. Watazamaji karibu tuwe sote Jina langu ni Astrida Samuel lakini pia usisahau kusubscribe kisha gonga alama kingenye ili kuweza upata taarifa zetu. Hifadhi ya Ngorongoro ni hifadhi ya taifa iliyopo kaskazini mwa Tanzania inajulikana duniani kote hasa baada ya kuboreshwa na UNESCO kati ya mahali pa urithi wa dunia. chake ni eneo la kasoko lenye umbali wa takriban kilomita 180 kutoka Arusha. Kuna jumla ya mafuri ikiwemo ipo pamoja na faru, kimboko, nyongo, pundamilia, nyati, simba, pisi na chui. Bidii kubwa zaidi ya kulinda wanyama wa aina ya faru inahitajika haraka kwa sababu idadi ya wanyama hao inazidi kupungua. Mabaki ya zamani katika bonde la Olduvai Gorge inaonyesha kwamba wanyama hao walikoma wali tangu miaka milioni 3 iliopita. Mwaka F1, 1979 Ngorongoro ilipokewa katika orodha ya urithi wa dunia UNESCO upande wa asilia. Katika sekta ya utalii ambayo nchi kama nchi tegemea kwa kiasi lani ni muhimu serikali ya ndae, ni miongozo hasa barabara deni ubora wa hali ya juu ili litumike kwa muda mrefu na kuboresha sekta nyingine katika historia ya hifadhi ya Ngorongoro sababu za msingi iliyopelekea kuanzishwa kwa mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro ni ukweli ni mambo ya kwamba jamii ya kabila lakini masai ilikuwa likiishi katika eneo la Serengeti na Ngorongoro kwa miaka mingi pamoja na wanyama Wamasai kwa ni jamii ya Kiniloti ambao asili yao ilikuwa kusini mwa na jamii ya wafugaji wa kiasili kwa kuwa jamii ya Wamasai ilikuwa ikiishi ndani ya eneo haya ya hifadhi pasipo utaratibu maalum na muongozo jani hii ya kabila la Wamasai ilikuwa ni katika janga kubwa la onymapori kama vile magonjwa maambukizo ya wanyamapori na majanga mengineyo hivyo basi serikali ya koloni la Waingereza wakati wa kipindi hicho iliamua kuanzisha maeneo mawili tofauti ya hifadhi eneo moja la hifadhi lilitumike maalum kwa ajili ya hifadhi za onymapori pekee yake ambayo ndio Serengeti ya leo hii na vilo vile vile eneo jingine la uhifadhi litumike kama hifadhi ya mseto ambapo Wamasai wataishi pamoja na wanyama hatimaye Wamasai wote walikuwa wakiishi Serengeti ya wakati wakipindikile wakiamishwa na mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro ya leo hii ne vile malengo mengine yalikuwa ni katika kulinda maslahi ya jamii kabila la Wamasai ambao wameishi na wanyamapori pasipo uharibifu wote ule kwa miaka mingi jamii ya kabila la Wamasai wanachukuliwa kuwa ni wahifadhi wa asili kwa sababu ya kuishi na wanyamapori kwa muda mrefu kihistoria ikumbukwe na yeleweke hapa ya kwamba fadhi taifa zote zilizopo chini ya shirika la hifadhi ya taifa TANAPA pamoja na mamlaka hifadhi ya Ngorongoro uanzishwaji wake ulikuwa ni mwaka tisa kijiografia mamlaka hifadhi ya Ngorongoro inapatikana mkoani Arusha Eneo la hifadhi ya Ngorongoro ina ukubwa wa eneo la 2.830 km2 ambapo ni sawa na maili za mraba -tatu mia mbili katika ukubwa wa jumla eneo lote la bonde la Ngorongoro lina ukubwa kilometa za mraba 260 au tatu Msitu asili wa nyanda za juu kaskazini ni ishirini maeneo mengine ya mlima ni 27% na maeneo ya tambarare ni hamsini Namna ya inafadhi katika hifadhi ya Ngorongoro. Eneo la hifadhi ya Ngorongoro umbali wake ni kilomita 145 kwa njia ya barabara kutoka hifadhi ya Taifa ya Serengeti, kilometa stini kutoka hifadhi ya taifa ya Ziwa Manyara na kilomita 180 kutoka Mkwani Arusha. Ni mwendo wa masaa mawili mpaka masaa matatu kutoka Mkwani Arusha. lisari moja kutoka hifadhi ya Ziwa Manyara, hifadhi ya Taifa ya Ngorongoro ina vituo mbalimbali vya utalii ikiwemo Bonde la Ngorongoro, Bonde la Empakai, mlima wa Oldonyolekai, mlima pekee Tanzania ambao bado volkano yake ni hai. Bonde la Olduvai George ni sehemu ambayo ilikuwa chemuko la historia yetu. vile vile ni mandhari mazuri yenye kupendeza. Nyakati za kutembelea hifadhi ya Ngorongoro. Hifadhi hii inafikika wakati wowote wa mwaka hasa miezi ya Disemba paka Februari vile vile mwezi Mei paka Julai. Mamlaka hifadhi ya Ngorongoro ipo karibu sana na mji wa Karatu kwa upande wa usini ambapo sehemu nyingi zinapatikana huduma na malazi ya vyakula. mambo ya kuzingatia wakati wa kutembelea hifadhi utekelezaji na ufuatiliaji wa kanuni na taratibu za hifadhi hizi taratibu na kanuni zake ndio mwongozo wa shughuli zote za ndani ya hifadhi kwa maelezo zaidi tafuta viperushi vya hifadhi husika kisha uvisome mtazamaji wa Esther Online TV hadi kupigia hapo sina la ziada kumbuka tu ulikuwa nami mwandaaji na msimulaji wako Astrid Samuel kusini usisahau kusubscribe kisha gonga na kengele